З Оксаною тоді Який-то був щасливий вальс Запах її волосся Тонка мережка шовковій, кувій Які сполоханими пташенятами ваблять Стиглі вишні губ І очі Смарагдове небо Затуляло білий обрій за вікном собою Бути тільки з тобою? Так Очі в очі не наче вперше, не наче восстання. Ти кохаєш мене? Так. Краплі роси на сполоханих віг. Хочу тебе. Так. І майже невагоме просто в ухо. Бути з тобою, бути в тобі. Так, так, так. Як одне ціле. Рухаються руки, рамена, шепі дуб. Любистковий запах волосся. Торкання в уст в вальсу чи вітру, Чи твій, чи її солодкий шал поцілунків, Музика для двох і танець для двох. Ти мій, я твій, ти моя, я твоя, і ти в мені. І серце разом з думками одне, І тіло разом з серцем душа. Її очі не впроти. Заради яких ладен померти вже зараз тут, Хай вона лише накаже, чи захоче цього. Переповнені краніці. Ті очі зроблять для тебе усе, Накривають челенством уста. Усе? Усе. Бо ти, Олександре слюк, Бо ти дозволив їй піти. Ні, то не вона пішла. Це ти дозволив їй зробити це. Вогонь всередині готовий спалити. Стільки років пройшло, а він все вертає. І вертає в минуле. Не відпускають ті очі в уста. Її любистковий запах, кутики в уст, що ледь помітно всміхається, і сум в очах. Бо вона не твоя, не твоя. Нічия, відчував нутром нічия, і не зумів, а може побоявся втримати. Бо чи можна втримати вітер, Бо чи можна втримати аромат квітки в долонях, коли вона в'яне? Господи, чому так пече? Здається, фізично відчуває жар всередині. Якщо він зараз нічого з собою не вдіє, то перетвориться на попіл. Олександр квапливо надягає пальто на білий халат. Бігом на вулицю, без шапки та рукавиць, туди йде ніч, туди йде сніг, хай ліпше буде зимно. Тихо. Ніч, але не темно. Білий обрус осяває усе довкола. Спить місто. Сашко відійшов трохи вбік подалі від ліхтарів, де можна просто побачити небо, туди, де воно ще залишилося. задер голову до гори. Небо, мов би, зрівнялося з землею, чи, може, то земля піднялася до неба, вже й не добереш дещо, бо кругом біло-біло, і сніжинки, сніжинки, сніжинки. Пригадав бабусину казку, про сніжинки близнючки, що падали з неба, тримаючись за руки. Одна весело й щасливо наспівувала, бо вважала себе справжньою красунею, яка створена для того, щоб світ милувався її вродою. Друга сумно тремтіла від страху перед незвіданим, бо там внизу так сіро та незатишно, вона впаде й розіб'ється, це точно а коли пощастить і не розіб'ється, то її розтолочуть ногами люди, або сонце розтопить своїм теплом. Весела сніжинка, як могла, заспокоювала зажурену сестру. От побачиш, гоманіла безжурна, там унизу буде добре, люди милуватимуться нашою довершеністю, а навесні ми станемо водою, яка задзвонить струмком, що впадає у море, а те – в океан. Це ж так цікаво і так прекрасно. Раптом ні звідки прилетів бешкетний вітер, розлучивши сестричок навіки. І кожна з них полетіла назустріч долі, яку сама собі щойно вибрала. Стояв з піднятої догори головою, наче старався розпізнати серед тисячі інших дві казкові сніжинки. Раптом хтось сильно штовхнув його, мало не впав від несподіванки. Поруч стояв пес, обіпершись на його ногу, той самий, якого нещодавно підгодовував бутербродами і жалібно скавалів. «Чому не спиш, друже? Ніч на вулиці!» Доброзичливо озвався Сашко і погладив собаку по голові. «У мене робота така, не спати час від часу, чергування, пацієнти, а ти чому не спиш?» Собака відбіг у бік та присівши на задні лапи, уважно дивився на чоловіка. «Їсти хочеш? Зачекай, друже, я тобі щось принесу. У мене, як завжди, є з собою». Змовницьки підморгнув собаці Сашко. Олександр попрямував у бік лікарні. Однак пес кинувся навперейми і загородив другу, сердито гавкнув два рази і сів на задні лапи, пильно дивлячись на чоловіка. Отож їсти не хочеш. Добре. А що ж тоді тобі від мене треба? не сподіваючись на відповідь, просто так запитав Олександр. Враз пес зірвався на ноги і кинувся бігти в сторону парку. Через метрів десять зупинився, два рази гавкнув, наче кликав за собою.